če Божеčна поста. Oviм праzником od насno постом, koji им se približava ovo праzniku. Иваlim onome bračili сестре, koji je došo. Koga mi više ne očekujemo? Koga dočekujemo? I na ovoj svetoj liturgiji mi smo se sa njim sreli. Sa njim koji je ono vreme došo iz večnosti u vreme iz božanske prirode, braće i sestre došao neodvajajući se od nje, a primijajući našu ljudsku i postao jedan od nas. I od tada, evo, do dana, današnjeg, mi se sjedinjujemo sa njim, uživajući u prodovima tog rođenja. Mi, Božić, praznujemo tačnije prodove tog rođenja Okušavamo na svakoj svetoj liturgiji, mi smo se danas pričestili onim koji su one dane rođiv. Tako da naše proslavljanje u Carigrme ima jedan drugačiji smjer. Mi primamo mi srećemo onoga čije ćemo rođenje proslaviti na dan svetog praznika, roždestva gospodnje. Ali čekajući da taj dan dođe, mi ga već dočekujemo, mi se već srijećemo sa njim i posteći božični post, mi zapravo želimo samo da produbimo tu našu svijest, a ona bi trebalo već da postoji u nama. A da jeste tako, evo potvrdi, potvrđuje i potvrdi ova sveta liturgija, jer mi smo okusili upravo od njegovog tijeva i od njegove krvi. A da se nije rodio radi nas, da se nije ova plotio radi nas, ne bi ni mogli ovu liturgiju da služimo. Mi se njome, braćo i sestre, dovodimo u direktnu vezu sa njim, a on onako... Prolazi kroz vrijeme Vrlo lako Vidite kako je ovako došao do nas Kako smo ovako Ovo liturgiju Otsložili Naravno nemjereći je Time koliko smo ovdje stajali Koliko bolja veđa Noge i glava Jer liturgija se nemjeri time Da smo trebali Da dođemo do njega Na neki drugačiji način Ne bi nam, braću i sese, pomogli ni svi avioni, ni sve rakete, ni svi sateliti, jer do njega je nemoguće doći. Te visine je nemoguće dostići. One se samo u crkvi pravoslavnoj otkrivaju i nude, pritom od nas se ne traži ništa do da budemo ovdje u hramu zakazano određeno vrijeme. I ta mala žrtva koju mi ulažemo nedeljom i praznicima, braćo i sestre, ona nam donosi ono što čovjek svojim oćima, svim svojim snagama, ne može da izazove. Zato budimo blagodarni kad nas crkva okuplja i budimo svjesni da ovo naše malo podvizavanje, braćo i sestre, ovaj naš mali trud, naša mala žrtva, nije ništa u poređenju sa onim šta mi dobijamo. Malo stojeći, malo se potrudivši, mi dobismo, braćo i sestre, život na dar. Dobismo Boga u ruke, Boga u dušu, Boga u srce. Dobismo ono Najbolje što nebesa imaju. Drugi se otimaju za neku česticu neke planete i sunčevog ili nekog drugog sistema. Neki se otimaju za još neku informaciju iz oblasti raznih naučnih istraživanja. I šta sve, kolika sve sredstva ne ulažu da ono kosmonauta opreme da ga pošalju i da ga dočekaju. Kolika sve sredstva da se dođe do dna okeana, da se sunce prati i ispituje i šta sve ljudi ne traže, gdje sve ne kopaju. A mi ovdje u svetoj liturgiji Bogom naučeni, Bogom naučeni braći i sestri, jer mi ovo činimo onako kako nas je car nebeski naučio znate nisu liturgiju ljudi izmislili nego je gospod otkrio način kako to ti na zemlji a ne odvajajući se od nje da primiš nebo u ruke kako to ti čovjek budući Boga da jedeš i njegovom krvlju da gasiš žeć za vječnošću. Evo ovako, naučit ću te. Dođeš u kram, u zakazano vrijeme, u moju crkvu, na zemlji ćeš je prepoznati kao apostolsku i kako je već neko vrijeme nazivaju pravoslavnu, razlikujući je od onih nepravoslavnih i neblogoslovenih. I prati sve ono Ko će se tamo dešavati, slušaj ono što će se tamo govoriti, pjevati i vjerojiti da sam tamo. I kad sveštenici budu iznosili svete putire, govoreći, tvrdeći da sjemja u njima, ti nemoj da sumnjaš u to, jer zaista je tako. Vojistinu ja jesam u onoj svetoj čaši, da bi ti lako mogao da mi pristupiš, a ja a lakše da dođem do tvoga srca, do tvoga života. Život da ti dam, da ti daruje i to svoj život, braćo i sestra. E to je pravoslavna crkva, to je pravoslavna Liturgija. Mi ovim božićnim postom u koji se upravo uključujemo, po strani, braće i sestre, to šta ćemo jesti, tačno je, nije to nevažno. Ali ako postane najvažnije, mi smo se isključili iz posta. Odmah! Mi se, braće i sestre, krećemo ka tajni rođenja Božijeg i produbljujemo svijest da bi nam ova liturgija današnja i ona koju ćemo služiti svo vrijeme do Božića da bi nam bila jasnija, dublja, da dublja je dopredo našeg srca i da se konačno u nama zacari ta takozvana liturgijska crkvena svijest da smo mi djeca nebeskoga oca zahvaljujući o vaploćenju, o čovječenju njegovog sina, koji je radi nas postao čovjek, da bismo mi kroz njega postali bogovi, radi nas postao čovjek, da bismo mi mogli njime da se hranimo i kroz njega da se sa Otcem sjedinjujemo. A sve to moguće je samo u crkvi, braći i sese. Izvan nje, ne. Zato postimo zdravo, braće i sest, postimo normalno. To je sve postalo normalno. Pogledajte kako je normalno postalo biti u crpi. Pogledajte kako je normalno služiti svetu liturgiju. Ovako kad gledate sreštenike, rekli biste, pa ništa normalnije postalo. Od toga mir svima, blagoslov gospodnji, neka dođe na vas, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pite iz nje svi, ovo je krv moja, tvoje od tvojih, gore imajmo srca, Okusite i vidite kako je blag gospod, aljelujja, aljelujja, aljelujja. Slava tebi je Bože, podaj gospod i gospod i pomiluj. Ništa normalnije od toga, zar ne, braći i sestre? Ali da bi to postalo normalno, moralo je da se desi čudo, neizrecivo čudo. Mora Бог Bog da postane čovjek da bi ti to tako ovako i rasijano izgovarao. Strašna je sve ta liturgija, braće i sest. Strašni su temeli. Kad stojiš ovdje u hramu, ti stojiš na Božijem tijelu. Kad stojiš u hramu, ti stojiš na Božjoj krvi, na Božjoj žrtvi. Tebe tijelo Božje nosi. i se Božjom krvlju kraniš, ti duha Božje primaš. Strašno je to, braćo i sese. Ali je milošću Božjom udešeno tako da nama to bude sve ovako kako jeste i danas udobno. Pogledajte kako je sve normalno. Kako je normalno držati krst u ruci, je li tako? Ali da bismo ga mi imali Bog je trebao da postane čovjek i da se rastne na njemu, da umre na njemu, da satraje silu vražiju na njemu. I tek onda mi smo mogli od drveta, od srebra i iz da ga pravimo i ovako vagano da držimo i da cjelivamo. tako otako, i sest. I hramove da podižemo da se krštavamo, da se miro pomazemo, da se pričestićemo. Dakle, to hoćemo da da istaknemo. I za sveg ovoga stoji velika tajna, sveštena tajna i velika žrtva, sveštena žrtva. To je mnogo važno da znamo zašto da bi mogli da cijenimo braću i sestre. Jer ako ne znamo, mi ćemo davati izaciju od nasac cigaretom u ustima. Mi ćemo odavde odmah izraći sa temama, sa praznoslovima, sa raznim glupostima, tugama, željama, pogotovo iz crkve kada se sa željama izađe. To je tek muka. Ispunjena najveća želja, ukazana najveća čas, primljena vrhovna sila, a mi opet nešto izvoljevamo. E, to je bolesan čovjek. To je, braći i sestre, bolesan. Ovo drugo nije bolesan, ovo drugo pomaže da se te bolesne oslobodimo. Zato propozajmo milost koja nam je ukazana ovom liturgijom. Velika milost. Prije nego što nas pravda Božija provjeri na strašnom i pravenom sudu. A nama će se, braći i sestre, tvrdo suditi, Prvo nama sveštenicima, onda i vama koji ste bili u hramovima i posebno vi koji primate tijelu i krv. Pravda Božja će nas posebno provjeravati. Kako? Da li smo bili milostivi. Biti nemilostivi, a biti udostojen ovakve milosti, pogibe. Takav čovek neće moći da izdrži provjeru pravde strašne pravde Božje. Zato u toku поста posta razvijajmo tu svijest kakve милости milosti udostojeni i projavljujmo je djelatno tako што ćemo biti milostivi prema drugima, ali i prema sebi, braći i sestre, ne mučajući sebe strasnim pomislima, strasnim željama, ne mučajući raznim sujetnim brigama, nego dajući ono zašto nam je ona i data. Dajući srcu onoga zbog koga nam je srce i dato, braći i sest, i ljubeći onoga koga treba da ljubimo svim svojim silama. Gospoda našeg Isusa Krista u kome imamo i Boga i čovjeka i koga ljubeći mi ispunjavamo obije velike zapovijesti i o ljubavi prema Bogu i o ljubavi prema bližnjem. Jer u gospodu Isusu Hristu imaš i bližnje. Eno ti ga kao čovjek. Ljubi ga i kao Boga, a ljubi ga i kao čovjeka. A druge ljude možeš da ljubiš na duhovni način samo ako u njima budeš sagledavao obraz njegov, obraz Božji. To je duhovna ljubav. Ne da te ljubim zato što si mi prijatelj, rođak, komšija ili poslovni partner, nego zato što vidim u tebi obraz onoga koji je mene zavolio, koji je svoju ljubav smrću i vaskrsenjem i žrtvom projavio, pa kao posledicu svega toga, braći i sest, koji radi mene postao čovek pa ja kao posledicu svega toga imam ljubav prema svakom čovjeku. To je poziv, to je ta evanđelska blagovijest, evanđelska zapovijest. Samo tako mi možemo da ispunimo ljubav prema bližnjim. U suprotnom samo ćemo da gubimo vrijeme i nikakve rezultate nećemo postići. To će sve da se utapa u močvaru strasti i duševnih projav. Daj Bože da ovaj post provedemo se potrudimo, da ga provedemo u toj atmosferi, a sila Božje blagodati bit će nam na pomoć. Kada Božić dočekamo onako carstv veličanstveno, da osjetimo da je zaista nebo otvoreno i da mi živeći u našoj crkvi zapravo ne živimo na zemlji, da mi živeći u desprvom vijeku zapravo ne živimo u vremenu Da mi zapravo, živeći u vremenu, živimo u vječnosti. Da živeći ovdje u crkvi, da mi živimo sa Bogom, braći i sestre. Da mi živeći u liturgijskoj zajednici, živimo u zajednici sa Svetom Trojicom, sa Presvetom Vladičicom, Bogorodicom, sa svima svetim angelima, svima svetim ljudima. I šta tu, braći i sestre, hvali, šta nedostaje? Samo slavoslovlje i blagodarenje. A evo danas, Otec Kalisrat, vidimo spremanje da počne sa blagodarstvenim molitvama posle svetog pričašća. Vjerujemo onako fino od srca pada, svi čuju i jednim srcem blagodare onome koji nas se sve zavolio i evo danas svojim tijelom nahranio. Njemu slava i hvala u vijekove, vijekove, amin. Svala ti Bože, svala ti Bože, svala Bože.